Bueno, pois xa temos o noso correspondente desde a capital de Riviera Sacra el eh, Imonforte veremos vale. nese apartado de que enxe preguntou que é xoxe Manuel que nos vai pois a falar de certas cousas de vale. certos temas o que enxe preguntou oh, a súa sección o que enxe, que enxe... preguntou pois eso moi boas tardes xoxe Manuel Ola, boas tardes. Boas tardes, benvido, moitas gracias. Xaves, eh, um, un pequeno inconveniente que tivemos aquí ao principio, pero que aínda vamos retrasados, chegamos, a tempo, chegamos para, a tempo para falar contigo e agradecerche a túa aportación Uy. do quen se preguntou semana. Que sempre nos preguntan, al menos a mí, me quen éis es que vos ponga esos dibuixos? ajá. <risas> Vale. Pregúntan, sí, sí, sí que preguntan Digo, pues mira, he hecho un que eh, Bueno, alá desde Monforte, de Lemus eh, Un tal, grande, ¿sí? un digo, grande Digo, un dos grandes que tenemos por allí sí, Dice, es sí, que vosotros pero... vos Arrimáis a buena gente hombre. Digo, hombre, premalo, ya llegamos nos <risa> Bueno, ahí estamos José Manuel, ¿qué tal? Pues ven, o oh ven, pasando la semana Eh, semana de auga Sí, señor sí. Pues autónomo, eso no auttóomo como he debido Así Bueno, me no, menos mal auga <risa> un boa para recoger las castañas pero bueno es eh, importante porque compre <coughs> boa para muchas cosas como decía de récord si sí. haya micro pechado al mando sí sí e boa para pa horta sí É boa pa os encoros. Claro, uh -huh. importante, é, ademais, importante. É boa tamén agora que é te tempada de cogomelos para que saian. Uh -huh, uh -huh. Bueno, fe, uh -huh. que, uh -huh. que, que máis vou dicir? As bondades da auga. Coa claro claro seca sí. sí. que, sí. que arrastramos estes meses, pois envidas, é xa. Entra dentro dos me gustan, non? Efectivamente, mira, xa xa podíamos adiantalo como Gústame da xornada de hoxe. Da de sección <risas> de hoxe, sí, sí. Moi ben, moi ben. Veña, pois pues, vamos a buscar eh, os meus gustos en Jordi, Gústame. pois Va, sí, imos co resto de Gústame logo. Vale, vale, pues, vale pues, pues, claro que sí. E tu eres o que mandas aquí nesta sección, así que ti mesmo. Verdad, bueno, me eu goberno aquí. Sí, veña, adiante, pois. Que, <risas> <Aho> que <risas> me peta. Moi ben, Gústame tamén que que Galicia sexa un referente en axudas fiscais autónomos. Ah, bueno. falando, falando de do autónomos, eh, este ou a estación do ano eh, como digo eu, dos eh auto, autónomos, autónomos. <risa> Está moi ben, é ese xogo sí, sí, sí. de palabras. Sí, si, si. xogo de palabras. Sí, eh, sí, saltándome o protocolo. Bueno, eh, autón, autónomos. <risa> <risa> en fin, Porque por o digo? Porque bueno, Galicia está entre as comunidades eh, autónomas con máis incentivos fiscais para para eso, para para autoempregados, como uh -huh. é o meu caso. Uh -huh. É unha información que que deu a Sociedade Digital uh -huh. en Española uh -huh. nun informe relativo a 2020-2021. Uh -huh. Si xa que neste período de tempo Seica Galicia con outras eh Autonomías como Madrid ou Extremadura, por exemplo, están a cabeza de, de bueno, de axudas, beneficios fiscais para mm -hmm. para autoempregados. Muy eh, bien. bueno, falta fai porque aquí en Galicia, cantos é máis autónomos xa pues tamén repercutirá eh, a prol da, da nosa economía, que mm. eh, máis xente tamén se eh, tanto. se quedará a vivir aquí eh, e pondo traballar dende o, dende o territorio. Eh. Muy sí. ben. Eh, tamén me gusta eh pois eh iniciativas que grazas a literatura podan axudar a visibilizar o rural. Oh. A que me refiro? Refirome, non sei se tiveste constancia, non tamén vos pasarei o contato do objetivo e iniciativa, que non no. é outro que o, o alcalde de, do Concello de San Xolando de Río. Ah, hmm. oh, pois que foi crear, crear xa sabes. Xa vos eh, lo pasarei. Xa, creou hai dous anos, crearon en do Concello o premio de novela Galicia Rural. Ah, Este foi o segundo ano, no 2022, este pasado lunes eh, fixaron un reconhecimento alinado na xunta uh -huh. por eh, a contribución á lingua e eh, a literatura galegas, aparte de visibilizar o rural uh -huh. con este eh, esta convocatoria, este premio de novela. Uh -huh. eh, o reconhecimento deron yo pues, estaba o alcalde de San Joan de Río uh -huh. eh, o recoñecemento reconhecimento belge pois, de, do representante da Consellería de Cultura da Xunta e tamén de Valentín García de Política Lingüística uh -huh. que non o conhecedes sí, sí, sí. E, Entón, a, este recoñecemento veo, pois, aproveitando ó, a presentación da novela gañadora deste ano uh -huh. eh, que leva por título agonía das folerpas uh -huh. do autor Óscar Reboiras eh, O premio... E, como vos digo, é o segundo ano que se convoca é, Fai a convocatoria O Conselho San Xoan de Río Conta co apoio da Xunta e tamén da Editorial Galaxia Está dirigida a autores Tanto noveis como é, Consagrados mm -hmm. Profesionais E bueno, o segundo ano está, digamos, comenzando a andar mm -hmm. Pero o que, o que pretende Con este premio pues, Que se visibilice que se, que se teña en conta o rural é que, que bueno que se apoie tamén pois pues, eso o asqueta eh, en galego uh -huh. e, e contribuizamento pois pues, eso o fomento da literatura eh, dende dende rural. Mire, muy uh -huh. ben. muy ben, muy ben. É gustáme tamén e que sei que eu comentastes, para que veixades que estou atento. Eh, uh -huh. o bueno, que Cés acaba de sacar un novo traballo. Ajá, sí, o novo sí, sí. disco de Cés, chamase Diante Un Eco. Sí, Era o oitavo traballo xa eh, en 11 anos de carreira, musical, xa mm. que a verdade que prolífica esta muller. No, sí, tanto... E segundo, segundo de finela, eh, o disco é unha volta aos inicios de, de oficio e madurez. E tamén nos anticipa algo do disco, que, bueno, que ten ritmos americanos do norte e do sur, repensados en galego e en femenino, e sen descapaz, de fuxir do seu estilo, terá doses pois, de rock, tradición oral galega, e certa carencia da canción de autor latinoamericana, cunha actitude pun, como xa lle conhecemos, e reivindicando sempre pois, tamén pois eso a lingua o, o xeito de ser galego é bueno eh uh -huh. tamén, como non, pois nos conceptos pois tamén ese, ese manejo que tens técnico claro. saber estar eh chegar a comunicar O público. Moi ben, aínda moi ben. ben. Nesesenso eh xa ten as programadas para para a xida de presentación do disco. Uh -huh. eh, Empezarán xa en decembro, xaneiro e febreiro, ten xa actuacións pechadas aquí por, por cidades de, de Galicia, como <coughs> Santiago, Lugo, Orense, Vigo e Narón. Olin. Xa que novo disco de Xex, mm. Diante un Eco. Y diante un Eco, sí, señor. Mm. Buen, perfecto, tamén nos xa alegramos. Xa vín sí, que sí. estaba deso tanto, sí. eu eh, sí. deixasteis caer na conversa... Con cantía, moiño, sí, sí. Con cantía, correcto. Sí, sí Bueno, pois pues adiante, veña Os desgústame logo, mira Vamos ah, bueno, pues, a ver. Claro, claro Hai dos desgústame Non non imos poñernos pesimistas demais eh, Desgústame por datos de calidade de vida de Galicia Referidos ao 2021 E un de cada catro galegos Non é quen de facerlle fronte Os gastos imprevistos Uf. O Instituto Nacional de Estadística Publicaba hoxe indicadores de calidad de vida uh -huh. Eh, segundo eles, a renda media das familias galegas subiu uh -huh. o ano pasado, un 0,1%, uh -huh. eh, esta subida é eh, eh, bastante raquítica. Uh -huh. eh, segundo eh, o INE, eh, a renda media das familias galegas está en 16.786 17, euros uh -huh. o ano, chegamos ni a 27.000, 1.300 menos que a media estatal, que está en 27.000 e eh, pico xa o sea que unha renda media bastante cativa indicadores estes que eh, poñen analiza, ou polo menos nos datos referidos ao 21 que, que comentamos que un 20,2% dos galegos galegas uh -huh. neste pasado 21 uh -huh. estaba en risco de pobreza Joli. evidentemente un dato que me desgusta non gusta naide en relación a eso pois un 24,7%, casi un 25% da poboación na Lega, uh -huh. era incapaz de facer fronte a gastos imprevistos. Só sí. so, uh -huh. en unha sintomatología pois de que estamos aí moi xustiños, claro. eh, bueno, eh, sí. eh, estamos aí nunhas medias que baixas na... en canto a, a calidad de vida uh -huh. por por... por o... Bueno, por os datos económicos que que barexa, que manexan neste caso, pois sí. o Instituto Nacional de Estatística. Estadísticamente los estamos... ahí, pois que claro, en Galicia o mellor máis que en noutras comunidades, igual ou máis que noutras comunidades, uh -huh. tamén hai un hai unha cesta da compra que, que, que se complementa con as cousas da casa, sí, que sí. hai unha economía mergulhada, sí. então claro, os mellores datos sobre o papel son así como eh, pesimistas, uh -huh. pero arranxánse que non debería ser pois con pois coa outra parte que non se reflexan nas estadísticas ni nos datos oficiais. É, sí, sí, sí. Pero bueno, non bueno, no desgústame ese es datos que ponen a sí, a Galicia porque... co índice de calidad de vida inferior por baixo inferio, da media. Si, si, sí, sí, sí. pues... desgústame co fenda dixital. Outra estadística que nos deixa mal En este caso a, a, Relativa A, a conexión mm. eh, Internet uh -huh. eh, Un de cada cinco Fogares galegos carece de acceso a internet De alta velocidade A recolle un informe do Consello de Economía De Económico e Social De Galicia uh -huh. o CES, E o informe presentase maña en Vigo Con uh -huh. xeo título A Galiza 2030 Unha uh -huh. digitalización 4.0 a unha sociedade de 5.0. Sí, sí. As zonas rurais son as que máis sofren esta fenda digital, claro. como podemos imaginar. Sí, sí. O desprego da fibra óptica para garantir unha alta velocidade de internet mm. está pues, casi garantido, xa está eh, despregado nas grandes cidades, sí. pero o rural queda atrás. É porque queda atrás, nos podemos imaginar a empresas privadas e as operadoras non. que opoñen non compensa económicamente de... complicacións técnicas para desplegar a fibra no rural ah, claro. o nivel de usuarios é pequeno sí. non baste moitos clientes non. Eh, que se podan pagar mes a mes o servizo sí, sí, sí. etcétera, etcétera sí, sí. entón, o que está a pasar eu vi tamén recentemente hai empresas por aquí que están con axudas de fondos europeos sí. están despregando a fibra polo rural uh -huh. eh, polo menos que haxa oportunidade de, de que no rural tamén a xente teña ese acceso a internet despois a ver a sí, ver sí. que eh, como, como avanza ¿no? a ver como pero... avanza todo eso porque claro, no rural o que acabamos o que acabaxe de dicirte agora eh, a demanda a, a demanda moita pero os cartos un poucos <ríe> A tenca, de sempre, ten que haber servizos, se non eh, hai servizos, aquí ten claro. un valle rural. Entón, que queremos que a xente no rural va poñer os servizos é que a as empresas que que os ofrecen, pois sí. bueno, por lo menos lles compense. Pero se, <risa> se, sí. se se non se non hai tampouco vas a vivir, no? Eh, ten que haber servizos e despois a irá a xente instalarse. Eh. Eh, eh, ainda outro día tamén saía na voz de Galicia casos de xente nova Sí. Que que octou, eh, supoño que tamén nestes anos de pandemia que como sabedes ou esa tendencia uh -huh. a iso rural, pues, xente que probou sorte sí. eh aíse vivir o rural e eh, que tivo que eh, ao final deixalo por sí. por non ter conexión, Cer o eh, service, eh, os servizos, eh. os claro que si. Sí, claro, sí, claro, claro. <coughs> entón a fenda dixital, un tema que me desgusta, pois pues, no no rural que, que bueno, que axudaría a fixar a población. Uh -huh. Eh, de momento pois pues, estamos numa situación moi Si, si, si. moi Porque... desamparados no que se refira a unha conexión de alta velocidade, uh -huh. que hoxendía máis que mes que nunca e o futuro vai por aí. Sí, se sí. non temos se non temos menos, uh -huh. casi máis importante a, a, a conexión eléctrica que, uh -huh. que que que o comer Hombre, que é exactamente. Bueno, servicios case imprescindibles hoxe en día, non? É, sí, é o que se dixe, si. É o que se dicía, se falaba lá na Terra dos Ancares, e por aí ata, "Ai, pois eu ando co internet e tal". E dígolle, "Eu gustaría ver a ver como ten o teu internet". E que era? En aquela pois é Vodafone. E el pois tiña, tiña datos o teléfono móvil, bien. Ia conectaba, pois, co móvil. Dice, homen, deste xeito sí, pero o que que se quer dicir é eh, que os teña, usted tiño o guice aquí e que haxa vale. a cobertura, pois, pa isto e moitos máis. E había xente que dicía que eso que non era bom, que non era saludable. Bueno, bueno pero mira, de todo. Pode circuitar de todo. E agora... E rematamos co a sesión da... Anotacións da libretiña pequena. Ah, sí, señor, deña, que me gust... A min que son as que me gustan. Gustan, xe non? Sí. Bueno, mira, unha delas é unha frase que escolitei outro día nun bar que, a verdade, que me encantou, encantoume, por iso anotei na libreta. Eh, decía o, o do bar, mm. decía por un rapaz que andaba por ali, ese ven a hacer as ervas. <risas> Nos, nunca oira, nunca oira non as coitei na miña vida. Eh, segundo me dixo el, vén referida eh, alguén que é moi fino, ah. moi listo, e moi espelido. Sí, sí, sí, sí. E ademais e de, ademais, ademais paciente, paciente, Porque sí, sí. para ver que medrar as ervas ou para ver as nacer mm, hai sí, que ter hay un poquíño de Hai que ter paciencia, moito tempo para poder Eu fazer por por a loxica, por, por etimología eh, por, mm. por experiencia eh, no no no pracer de da fraseoloxía, por decirlo mm. de algún xeito, é o que primero que yo dixen, pero que é unha persoa moi paciente porque <risas> verno a ser a serba <risas> que ter unha valencia máis constante, que isto sí. no no eu teño oído ou he digo Alguén que é fino, moi, moi expelido, moi listo, mm. non necesariamente paciencia. É o que dixo ele, pero, bueno, sabes que a franxeloxía... Sí, veces a... ten interpretacións. Sí, sí. Ten interpretacións, é claro, sí. eh, eu que a día, porque ascoitou e aplica, pois, sí, por sí, sentido, sí. por instinto, sí. aplica tal como a viva aplicar, e eh, non muy te dá máis voltas. Muy ben, sí, bien. sí. Pre, pre, Pero está ben. É preciosa, é eh? eh? unha frase estupenda. Sí, sí, sí. Ver nacer a Xervas, sí. amigos. Sí, sí, si. A lotade. remato co o traductor galego, non sabes que o facía, eu dicía, eh, o galego non dital, o galego di, mm. en galego di difetal, pois sí. Gadis por aí nas redes sociais anda agora tamén cunha, cunha argallada para mm, promocional. Sí. É armou unha un Uma brincadeira que se chama traductor galego. Eh, bueno, como traductor que conhecemos, pero sí. pues, a frase ou a, fra a frase, expresión en castellán uh -huh. e eh, despois o equivalente en en, gal en galego. En galego, ¿no? Eh, dú que vi por aí recentemente que, que me gustaron, al principio me han gustado cosas parecidas, pero ou, digas que as que eso, uh -huh. Gádiz, uh -huh. eh, que me hicieron muita gracia. <risas> en castellán, si lleposo o, o traductor Me dejas que lo intente yo? Mm. Dálio o botoncío. ¿Eh? Aparte me dejas que lo intente yo é eh? unha pregunta con, bueno, prudente, moi correcta, non? Sí, sí. Eh, botonciño botoncío do traductor galego e diciche como se dirían galego. Mm. Eh, sa, sacache unha expresión expeditiva, brusca, brava mm. que oh. sería sácala io. <risa> Me dejas que lo 20 inte... intente yo. En galego sería saca da io. <risas> Vaya, out... que, que Armando gostouche. <risas> e tanto que si. E outra porlle o traductor galego a frase ás presión en castelán. Uh, tuvimos mucha suerte, llegamos rápido y justo encontramos un sitio donde aparcar a la primera. To, to, to, toda esta, eh, todo este parágrafo, sí eh, como se traduce a Alejo, mm. fue llegar a encher. Eh? <risa> Nunca me lloré <llordito>. de <risa> está, está bien, está bien. Además, eso, para pa, pa topar aparcamento, no es... É... No es aquella cosa, ¿eh? Exactamente. <risa> Sobre todo foi. si no sé que en ya. Sí. Bueno. Pues hasta ahí esa anotación Deixemos que nos dimos el tiempo Muy bien, muchísimas gracias José Manuel, José Manuel. Una aperta grande. Otra por ahí a y, eh, y a Eso seguir bien. soltando eh, Para hacer más gusto eh, Que medren esos Choupis. Choupins <risa> A ver, a ver, aquí no tienen tiempo de ir a él A ver si puedo A ver, se a, se ve, a ver Veña. Veña, Hasta luego Hasta uh -huh. luego, chao, chao Radio Sambor